Для великого творіння потрібна чорна меланхолія. Він маршував алеєю до озера. З дерев сипалося листя, хмарилося, і земля вивалювалася з-під трави чорним. Ноги вели до розваленого костелу за болотом. Ворони і вивернуті дуби. «Сатурне, зійди!» Хороше місце, щоб знімати маски і ганяти чортів. я упав на коліна перед дверима костелу і припав губами до клямки. Коли нарешті впаде морок і все живе замерзне. Коли перетвориться на купу зубів та шипів, щоб не соромитися більше свого обличчя як і всі під дверима, витягнув ніж і поклав перед собою».